Tíz. A haditerv. A barlangban is kibontották az ötödik hordót. Az bizony saját töltésű volt. Törte a fejét a diák, hogy mikor cserélhette el. Semmi kétség abban a riadalomban, amikor a hadnagy és társa a padlásra akart benézni. A várbeli robbanás döreje végig gördült a tenkes oldalán. Ők is meghallották. No, ez lehetett az ötödik! Vigasztalódott a diák. A következő napokban Máté, Jakab és az öreg Siklósibácsi a figyelésnek ugyanolyan láncolatát szervezte meg eszék és muhács felé, mint amilyen szigetvár és Siklós között a puskapor megszerzésekor már kipróbáltak. A kapitány sokat töprengett. Nagy felelősség terhelte azóta, hogy Bottyán generális rábízta a siklós környéki nép harcba állítását. Tudta jól, hogy a szegény emberek közül csak kevés ért a szabályos harchoz. Egy-két kiszolgált katona akadt minden faluban, de mire a szegény ember levethette a császár egyenruháját, addigra vagy megöregedett, vagy megnyomorodott. Aztán az ilyen öregeket inkább csak a pinceajtóban, kocsmaasztalnál hallgatták. Nagyokat nevettek katona kalandjaikon, mert a messze országokat beját veteránok gyakran megtódották az igazságot hősi A tenkes kapitánya csak a tüzeslegényekre és a kemény férfiakra számíthatott. Ezeknek viszont kevés tapasztalatuk volt a harchoz. Egy-egy kószáló császári katonát megnyugasztottak. Két-három emberből álló járőröket örökre kiírattak az élelmezési listákból, de ahhoz, hogy zátrendben támadó seregekbe akaszkodjanak bele, nem volt elég gyakorlatuk. Mégis rettegtek a szegény néptől a képzett császári seregek. A nyomorúságból fakadó elkeseredés nagy hatalom. Erre számíthatott Máté is erre az elkeseredésre, mely ha fellobban, kaszával, vasvillával is győzelmet hozhat. Hozhat, ha hoz, ha nem törik meg, ha nem roppan össze a dobok, körtök, ágyú és sortüzek hallatára a dübörögve rohamozó vasas lovasok láttán. A kapitány kiárta már a Batyány huszárezred iskoláját. a rajna mentén. Tudta, hogy tűzkeresség nélkül a legbátrabb emberben is ellobbanhat a lelkesedés. Akikre ő számíthatott, azok bátrak és elkeseredettek voltak. Ha átesnek egyszer a tűzkerességen, ha átélik az első harc megpróbáltatásait és ott győznek, akkor a világ legveszekedettebb katonáivá lesznek. Viszont ha idő előtt hazba viszik őket és a balszerencse vagy a tapasztalatlanság vereséget hoz, akkor már nem tudja még egyszer feltüzelni az önmaga erejében hitét vesztett népet. Ezen és számtalan hasonló gondon emésztődött Máté. Nem kisebb gond volt, hogy kiket avat tervébe. Kevés ember között kevesebb lehet az áruló. Ha sokan készülődnek a harchoz, nagyobb a valószínűsége annak, hogy több áruló akad. Mert a császári a jól szervezett és kiképzett dragonyos ezredekkel, zászló zászlóajakkal egyforma erősségű segítője az árulás. De az idő sürgetett. Úgy döntött, hogy azokkal, akiket a harcban vezetőnek szánt, megindítja a kisebb küzdelmeket. Az ilyen emberek mellette tanulják meg, az ő bátorságának példáján okóva szerzik meg azt a harcos, szívós akaratot, amelyet tovább adhatnak mindazoknak, akik majd a kezük alá kerülnek. Ezekkel az emberekkel figyeltette a várba futó útvonalakat. Ezek számoltak be arról, hogy naponta hány labansz járőr rajzik ki a környékre, hány futár érkezik a várba, és hány indul onnan. A legbátrabbakat. Különösen azokat, akik jól beszéltek horvátul, átküldték a dráván, hogy az eszék körül állomásozó és nap-nap után gyarapodó császári seregekről hozzanak híreket. Amíg ő, Jakab és siklósi Sivácsi minden éjszaka másik kösségben, másik pusztán válogatta és vette számba az embereket, addig a diák a barlangban összesítette, jegyezgette a naponta gyarapodó híreket. Amikor egy-egy vékony megtelt parányi betűivel, összesodorta, beledugta a részhüvelybe. Gondosan leforrasztotta, és jakabra bízta. A szegény legény két lóval indult az ilyen utakra. Fél nap alatt váltott lovakon Béri Balog Ádámnál volt. A brigadéros pedig botján generálishoz továbbította a híreket. Egyik napon az eszéki útvonal mentén szervezet figyelők furcsa vonulást jelentettek. Díszes, fedett batár a döcögős úton. Előtte, két oldalán és mögötte vasas németek ügettek. A hintó ablakát sejem függöny fette a kíváncsiak elől. A kocsis mellett fegyveres labanc ült. Hátul két fullajtár kapaszkodott. Az egyik pihenőnél, berement táján végre megpillantották az utasokat is. Tollas kalapos, idős császári tábornok és egy karcsú lépett ki az elfüggönyözött ajtó mögül, hogy az egyhangú üldögélés után kinyújtóztathassák meg Gimberedett végtagjaikat. A kocsi mögött álló fullajtárok díszes uti asztalkát helyeztek egy fa árnyékába. Apró zsámolyokat tettek két oldalára, és elegáns ezüst puharacskákba töltötték az italt. Az öreg tábornok és a karcsú látható jókedvűek voltak. Hogy miről beszéltek, nem tudta meg senki, mert a vasas németek nagy körben minden teremtett lelket elkergettek. Pityik őrmester, aki nagy nehezen kiheverte összeroppanását, a siklósi várkapu fölött strázsáva pillantotta meg a harsány felől közelgő porfelhőt, és a porfelhőből kibontakozó tábornoki batárt. – Fegyverbe! – vezényelte az őrmester, aki csúlyos betegsége még szikárabbá és keserűbb ábrázatúvá apasztott. Az őrség fegyverbe állt. A körtös a tábornoki díszjelet fújta. Bent a várudvaron egy század sorakozott. Az ezredes a tisztek élén feszített. A vaskapu feltárult, a díszesbatár átdübörgött a felvonó hídon, a lovak csattogva kapaszkodtak fel a barbakámba. Közben szólt a kört, arsogott a tábornoki díszjel. Az ezredestől kisé távolabb, pompás ruhában várakozott Amália. Kíváncsian leste a hintót. Amikor megállt, a fullajtárok leugrottak, ajtót nyitottak, lebocsátották a felhágót. Először a tábornok szállt ki, majd lovagias mozdulattal kisegítette a karcsú hölgyet a kényelmes batárból. Tábornok úr! lépett a vendég elé az ezredes. Váró Eberestány császári ezredes, a Siklósi vár parancsnoka, alázatosan jelentkezem! A tábornok feszesen a jelentkező szemébe nézett, s kezet nyújtott. Köszönöm! Csak ezután mozdult meg Amália, és a karcsú hölgy elé sietett. Helén! Amália! Borult össze a két nővér. Az üdvözés után az ezredesnél mosolyogva a tábornokhoz lépett. Hogy utaztak, tábornok úr? Jó volt a koszt, jó volt a bor, mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Csak kisé elfáradtam. Fáradjon beljebb, tábornok úr! Kedveskedett az ezredesné. Egy kis frissítő bizonyára jót tesz. Az öreg tábornok karját nyújtotta Amáliának, az ezredes pedig helént vezette a lovagterem felé. Bisteric hadnagy és a nemrég érkezett Weiner főhadnagy elvonultatták a díszázadot, parancsot adtak Piti körmesternek, hogy a tábornok kíséretét szállásolja el, és siettek a terembe, hogy elnekéssenek a dúsan terített asztal mellől. A várodvar másik oldaláról a szakásnő figyelte mindezt. Kíváncsi volt, vajon kinek a tiszteletére kellett oly szorgalmasan sütni, főzni két nap óta. Ki lehet az a nagy úr, akiért az ezredesnél saját kezűleg vette kézbe az ecetes üveget, hogy Bécsi Gusztus szerint ízesítse a salátát. A lovagteremben kellően méltányolták ezt a szakácsművészetet, bár a tábornok meglehetősen szűkszavú volt. Megszokásból ismételgette: Jó volt a koszt, jó volt a bor, mindennel nagyon meg vagyok elégedve. S amikor a várbeliek mosolyogtak, keményen hozzáfűzte: Eddig. Most pedig lepihenek. Délután öt órakor megkezdem a vizsgálatot, ezredes úr. Este megtárgyaljuk a haditervet. Ha ugyan a vizsgálat után is ön marad itt a parancsnok. Mondta határozottan az ezredes szemébe nézve, majd lovagiasan meghajolt a nők felé, és kiment a teremből. Eberstein báró elképedve nézett utána. Amália is tudta, hogy minek a következménye mindez, és mit jelentenek a tábornok szavai. Csak Helén kacorázott. Mondja Egbert, maga is ilyen hülye lesz, ha megöregszik és kinevezik tábornoknak? Na de Helén! Sápadozott a báró. Csak Amália volt a helyzet magaslatán. Egbert, azonnal hívass dudva órat. A szakácsnőt nőt is kéretem. Igenis, Amália, intézkedem. Csattogott készségesen az ezredes. A tenkesben nem kiáltották hangosan azt, amit az őrmester kiáltott a tábornok érkezésénél, de enélkül is fegyverbe álltak. Minden áron meg kell tudnunk, hogy mit akar ez a tábornok, tépelődött izgatottan Máté. Úgy őrzik a várat, kapitány, hogy egy galam sem repülhet be észrevétlenül, vakargatta fejét Jakab. Biztos, hogy a haditervek megbeszélése véget jött. Mondta a diák. A rájuk szakadt csendet Máté törte meg. Ezek ott odafent esznek, isznak. Nézzük meg, honnan viszik a húst, meg a bort, és a többi mi egymást. Jakab kételkedve lelkesedett. Mi értelme van ennek, kapitány? Nem bújhatsz bele egy hordóba. De Máté akkor már készülődött. Szerelkedj, Jakab! Gyere, diák, megyünk! Ameddig tudtak, lovon mentek. Az szegéről figyelték a várat. Onnan két szekér kanyarodott le Dudva úr kocsmája felé. Ezúttal nem Labanc parancsnokság alatt, hanem a szakácsnő vezényletével. A termetes Juliska mellett Dudva úr zötyögött az ülésen. Most az én pénzemen akarják jól tartani a tábornok urat. Most az én pincémből akarják itatni. Most meg egyszerre megint jó emberük lettem. Dohogott elkeseredetten. A szakácsőt nem hatotta meg a kocsmáros síránkozása. Ne sírjon már, dudva úr, mert még megszakad a szíve magáért. Inkább, ahogy odaértünk, szaporán szedesse össze, ami kell. Amire a kocsmához értek, a három kuluc is lapult az ivó leghomályosabb sarkában. Dudva nagy dérrel, durral csapta ki az ajtót, majd egyenesen a konyhába ment, hogy a szakácsnő listája szerint összeszedesse a várba szállítandó friss élelmiszereket. Juliska addig kényelmesen leült egy székre. Észre sem vette, hogy a homályos szögletből macska léptekkel mögéje Oson buga jakab. Csak akkor sikkantotta el magát, amikor a szegény legény hátulról befogta a szakácsnő szemét. Az alcára tapadó kéz után kapott, majd az első riadalma után csodálkozva kiáltott fel. Jakab! Buga Jakab! Aztán honnan tudott te azt? Dörmögte a szegény legény. Nincs a világon senkinek ilyen jó pagószagú keze. Suttogta majdnem áhítatosan a szakácsné. De félbeszakította őket a diák piszentése. – Jön a gazda! – Nem ismerjük egymást, érted? – suttogta Jakab, és félrehúzódott. Dudva nagymérgesen csapta fel az ajtót. – Jöhet, asszonyság! Már készítik odakint, amit... Fulladt belé a szó. A kapitány és Buga eléje léptek. A diák az ajtót őrizte. Hebegve fordult vissza a kocsmáros, de megállította Máté. Dudva urral akarok beszélni. Tessék! Füljön le! Parancsolta a kapitány. A kocsmáros remegve ereszkedett egy székre, oly óvatosan, mintha nem fából, hanem tüzes vasból lenne. Kegyelem! Én! Én! Nyöszörgött, és gyorsan keresztet vetett, mint aki az utolsó óráját érzi. Nézze, Dudva úr! Állt szembe vele a kapitány. Maga most bemegy a szobájába, és három napig beteg lesz. Rázni fogja, a hideg, beszélni is alig tud. A csárdát majd addig egyik emberem vezeti. Megértette? A kocsmáros vacogva állt fel. Bizony nem csak játszotta azt, hogy rázza a hideg. Máté közelsége akkor a frász hajtott rá, hogy menten csuklani kezdett, és akkor is harapott a foga, amikor nem akarta. igen igenis, kapitány úr, verte ki a jeges verejték. Jakab tenyerével az asztalra csapott. A tétovázó kocsmáros úgy megért a csattanástól, mintha páros pisztolyt sütöttek volna rá. Úgy rohant lefeködni, hogy az ajtó félfát csak azért nem sodorta ki, mert az egykori kőműves gondosan beágyazta a falba. Amikor kinevették magukat, Jakab, Máté és a szakásnő összesúgtak. Hogy mit beszéltek, akkor senki sem tudta. Csak azt látták, hogy Julis kamáté tenyerébe csapott, ahogy akkor szokták, ha áll az alakú. Jakab és a kapitány segítettek összeállítani a szekerek rakományát. Amikor már mindent sorjába raktak az ivóban, beszólították a fuvarosokat. Jakabon csádás kötény volt, és szemére húzta Dudva karimájú, ünneplős kupetz kalapját. Amikor a megrakott szekerek felértek a várba, a szakásnő Pityik örmesternél is keményebben osztogatta a parancsokat. A hisznet, tojást, húst és mi egyebet a konyhába! A két boros a pincébe! Gyerünk, gyerünk! A konyhába hordott élelmiszerek átvételét rábízta a kézilányokra. De a pincébe parancsolt két boros hordó elhelyezését személyesen ellenőrizte. Akós kis hordók voltak ezek. Az egyiket, úgy látszik, színülték, töltötték, mert nem lötyögött benne a bor, de súlyosnak éppen olyan súlyos volt, mint a másik. A szakácsnők a hordók melletti szellőzőn még kipillantott, mintha valamit vizsgálna az ablakon és a rácson. Mozgás! Szaporán! Pergett közben a nyelve, majd sürgősen kifelé terelte a segédkező labancokat. – Mozgás! Kifelé! Nem lesz kész a vacsora! A pincét személyesen zárta be. A kulcsot kötője mellé fűzte, aztán robogott a konyhába, hogy az ezredesné utasításai szerint olyan vacsorát főzzön, amitől megenyhül az ordon tábornok hivatalos szíve. Erre bizony szükség volt. A tábornok kialudta magát, és elkezdte a vizsgálatot. Báró Eberstein Egbert császári ezredesen ráizzadt a sejeming és a szatján nadrág. Egy-egy kényes kérdés után patakzott a verejték a gerince mellett. Mert kényes kérdés bőven volt a tábornok feljegyzéseiben. A hadisarc beküldésének elhanyagolásától kezdve Bruckenbacker kapitány elfogatásának pontos körülményein keresztül, a szétlőtt vásárosok panaszain át a puskapor elvesztegetéséig, kérdést kérdés után szögezett az ezredesnek. Eberstein báró megpróbálta elmagyarázni, hogy ami itt folyik siklós körül, az nem olyan szabályos háború, mint amit a hadiskola tankönyveiben leírnak, és nem olyan elvek szerint folyik, mint a Rajna mentén, vagy bárhol, ahol eddig hadakozott. A francia fronton érvényes hadiszabályzatok itt teljességgel használhatatlanoknak bizonyultak. És mindezeken túl itt van a tenkes kapitánya, és újra és újra a tenkes kapitánya, hajtogatta a báró. A tábornok fegyelmezetten hallgatta a katonai szaknyelven előadott okfejtést, csak akkor pattant fel, amikor az ezredes kiejtette a tenkes kapitánya nevét. Nem fogadom el a védekezést, ezredes, dörögte. Egyetlen számottevő tevő kurusz csapat sincs a környéken, és mégis elfogják a katonáinkat, visszaszelzik a arcot, elhajtják a jószágokat, homokra cserélik ki a puskaport. Lovalta bele magát. Hát ki csinálja ezeket? Ki az a tenkes kapitánya? Ha hegyen keressük, a síkságon bukkan fel. Ha a síkságon kergetjük, a hegyről csapránk. Minden paraszt a szövetséges A tábornok ezt már nem bírta ki üvöltés nélkül. Ezredes úr! Császári tiszt ön, vagy vénasszony? Már megbocsásson a szóért, báró úr! Rémeket lát? Igyekezett lecsillapítani dühét, és úgy folytatta. Egy hetet adok önnek, a sógorára való tekintettel, aki ennek a kedves Helénnek a férje. Ez alatt az egy hét alatt fel kell számolnia az egész bandát. Tíz nap múlva általános hadműveletek kezdődnek. Ki fogjuk söpörni a kurucokat az egész Dunántúról. Lehet, hogy a közeli győzelem reménye enyhítette meg a tábornokot, de az is elképzelhető, hogy az Amália által gondosan odakészített bor illata csapta meg az orrát, atyáskodva magyarázta. Szeretném én azt látni, hogy ahol én vagyok a parancsnok, ott packázni merjen egy ilyen paraszt, a tenkes kapitánya, mondta tűnődve és az asztalhoz lépett. Bort töltött és szakértő csemcsegéssel kezdte ízlelgetni. Jó ez a bor, tűze van, Zamata, mennyei, hol termett? A oldalán, szóta el magát az ezredes. A tábornoknak kisé összeszűkült a szeme, kortintott egyet, majd elgondolkozva letette a poharat. Eberstein báró ekkora lelkemélyén erősen hálás volt Amáliának. A felesége gondolt először arra, hogy Helénen keresztül megkörnyékezi Ludvigot, nővére férjét, aki a titokzatos birodalmi gróf benső barátai közé tartozott. Azért hívta meg Helén siklósra, hogy itt bizalmasan tárgyalják meg, miként lehetne megmenteni báró Eberstein ezredes foszladozó becsületét. Az első órák benyomásai nagyon kellemesek lehettek Helénre. Nem győzött betelni a gyönyörű vidékkel, amelyet természetesen csak a bástyákról távcsövezgetett. Amáliával való közti összebújásaik gyakran óvattak Helén kacagásába. Az ezredes szerette volna tudni, hogy mivel tudja Amália így elbűvölni nővérét, de sajnos a tábornoki kérdésekre kellett fordítani a minden figyelmét. Amália a tábornok fogadásánál is tündökölt, és Egbert érezte, hogy ez a nagyszerű asszony mennyi tapintatos előkelőséggel környékezi meg, és próbálja kedvező hangulatba ringatni a Zordon tábornokot. Pedig a két nővér beszélgetésének témája ugyanaz volt, mint a tábornok vizsgálatáé, a tenkes kapitánya. Amália részletesen beszámolt a fürdőmesterről, akiről kisült, hogy a tenkes kapitánya, a tőzsérről, akiről később kiderült, hogy szintén a tenkes kapitánya. Részletesen elmondta a vásár utáni csárdai ivóversenyt, ahol a kapitánya mázsás székhez kötözve pusztán erős fogaival tartva poharát, versenyt ivott Egbertel. Ezt az ivási módot Amália meg is mutatta Helénnek, hiszen azóta számtalanszor elpróbálta, és neki sikerült. Helén szertelen kapkodása igyekezett megtanulni, és a sok-sok próbálkozás eredményeként vacsoraidőre a két asszonynak szerfölött jó kedve kerekedett, és úgy csillogott a szemük, mint a macskáké. Nyugodtan vidámkodhattak, mert a férfiak eközben magukhoz rendelték a tiszteket, és a tábornok lakatos uti elővette a henger alakú börtökot, amelyben a hétpecsétes titkos haditerveket hozta. Már csak nem kész volt a vacsora, és a siklósi várat a rövid szürkület után körülölelte a közelgő éjszaka sötétsége, amikor Juliska szükségesnek látta előkészíteni a borokat. Személyesen indult a pincébe két-két hatalmas kannát cipelve. Ezúttal magára zárta az ajtót, majd gyors mozdulattal a pincéablakhoz lépett, amelyet a vár spanyol bástyájának oldalába vágtak. Az ablakot függőleges vaspálcák zárták el. Egy gyerek fejesen fért volna át köztük. Julis karácsos ablak mögött, a földre helyezett mécses világánál, karvastagságú vizes kötelet hurkolt a vaspálcákra, majd a kötél sodrófát dugott, és izmos karjával csavarni kezdte. A kötél feszülve, pattogva sodródott össze, oly erővel, hogy a vasak görbülni kezdtek, majd két rövid pattanással egyik-egyik végül kiugrott a falból. A szakácsnő ezután lehajította a két vaspálcát. Most már akkora hely volt, amelyen egy izmos férfi betornázhatta magát. Fölemelte a földre helyezett mécsest, és kétszer függőlegesen, kétszer vízszintesen elhúzta az ablak előtt. Aztán fülelt. A spanyol lábától nem messze áthághatatlan szittyós, ingoványos vidék kezdődött. A nádak közül, furcsa mód, hármas füttyűrigó szólalt meg háromszor. Juliska harcán mosoly suhant át. A dudvától hozott akós hordók egyikének szakszerű mozdulatokkal kiütötte a fenekét. De mégsem locsant ki belőle a bor. Ellenben erős kötél kígyózott, csak hamar kifelé a szabaddá tett ablakon. A szakácsnő fürge mozdulatokkal eresztette le a hordóból előbúvó kötelet. Aztán érezte, hogy háromszor hullámzik végig a rántás a kibocsátott kötélen. Ezt a jelet várta. Egy vaskampóhoz hurkolta a kötelet, amely nyomban megfeszült és enyheremegéssel jelezte, hogy valaki felfelé kúszik rajta. A spanyol bástya sötétedő oldalán egy még sötétebb folt húzakodott fölfelé. Csak közvetlen közelről láthatták volna, akik innen nézik, hogy egy csukjában végződő fekete lebernyeg alatt izmos férfi küzdködik az irdatlan magassággal. Aztán a pince ablakban megjelent ekem áté feje. Megkapaszkodott a kőpárkányban, és a szakásnő segítségével benyomakodott a résen. Köszönöm, Juliska. Liektek séki kimerülten. A szakácsnő suttogva magyarázta: A hadi tanács a lovak teremben van. Hogy jutok én oda? A padláson át! Mindent elmagyarázok, de előbb húzzuk fel a kötelet, mert szükséged lesz rá? Amíg Juliska elmagyarázta Máténak, hogy miként jut fel a padlással a konyha melletti feljárón, és melyik kandalló kürtő alatt húzódik a lovagterem, a tábornok már javában magyarázta ebelstány ezredesnek és tisztjeinek a tíz nap múlva kezdődő általános támadás haditerveit. A börtokból előkerült térképeket az asztalra simították, és a tábornok hosszadalmasan fejtegette azokat az intézkedéseket, amelyek eredményeként a tíz nap múlva kezdődő általános támadástól döntő sikert várt. Ezeknek a terveknek az volt a lényege, hogy nagy császári erők érkeznek majd Szigetvár irányából és eszék felől, majd északi irányba előtörve olyan hatalmas sereggé egyesülnek, amelye elsöpörhetik a Duna és a Balaton térsége között működő kurusz seregeket. Ha Budáig megszállják a Duna vonalát, akkor a Dunán túl nyugati részében Ausztria határán küzdő rákóczi hű csapatokat elvágják a főseregektől, és megadásra kényszeríthetik. Ez a terv nagyon veszélyes volt, hiszen a botján generális azért építeti kömlődnél a várát, hogy a Dunai átjáró védelmére megfelelő erőssége legyen. Ha a Dunavonalát elzárják a labancok, attól a lehetőségtől is megfosztják a kuruc száguldókat, hogy egy-egy labanc gazemberség ellencsapásaként betörjenek Ausztriába és Tíriába, hogy ott néhány tucat császárhű faluval műveljék azt, amit a Habsburg csapatok csinálnak a kurucpárti magyar falvakkal. Ezen a terven lelkesedtek a várbeli labánc tisztek, amikor Máti aluvakterem kandallójától számított harmadik gerendánál óvatosan kisette a tető cserepeit, és három részet kifeszítve lebocsátotta a kötelet a fal mentén. Ezután óvatosan lefelé csúszott. A kötér éppen a lovakterem egyik fénylő ablaka mellett himbálozzott. A kapitány szerencsésen földet ért, s az ólomkeretes ablakon át látta a tábornok körül figyelmesen álló labanc tiszteket. bent éppen azt magyarázta a tábornok, hogy a várbeli helyőrség jelentős részének csatlakoznia kell a támadó sereghez, mert a hadműveletnél az a legfontosabb, hogy olyan félelmetes erő egyesüljön, amely a győzelem biztos reményében sújt le a kurucokra. A várban csekély erős, elegendő arra, hogy az esetleges kurucportjákat elhárítsa. Rendszeres ostromra nem kell számítani, hisz ha az Egyesült császári csapatok elindulnak, bottyánnak és brigadérosainak csak a menekülésen járhat az eszük. Ebből persze egy szót sem hallott a kapitány. Az ablaküveg nem engedte át a hangot, és a sokágú gyertyatartókban lobogó lángoknál csak távolról láthatta az elérhetetlen haditervet. Most hátrahúzódott a kapitány. A teremben a tábornok határozott mozdulatokkal összesodorta az asztalra simított haditervet, és a henger alakú börtökba tette. A tisztek feszesen álltak. Nem kell külön figyelmeztetnem az urakat, hogy mindez a legszigorúbb hadititok. Valamennyien a fejünkkel felelünk azért, hogy a kuruszok még csak ne is sejtsék, mi a szándékunk, mikor és hol csapunk le rájuk. Búcsúzott a tábornok. Ekkor lépett be a csillogó szemű Amália és a kipirult arcú helén. Tábornok úr, megtisztelne bennünket, ha az estét együtt töthetnénk? Mosolygott szertartásosan az ezredesné. Igazán kellemesen elszórakozhatnánk. Nézett a tábornok szemébe kedveskedő cinkossággal helén. Az öreg urat nem érte váratlanul a hölgyek megjelenése. Köszönöm a meghívásukat. Ezeket a fontos iratokat felviszem a szobámba, és boldogan állok a hölgyek rendelkezésére. Megemelt egy gyertyatartót, és katonásan biccentve távozott. Máté az épület falával párhuzamosan futó a hessimult. Onnan figyelte az ablakokat? Arra gondolt, ha a tábornok gyertyával a kezében indult el, akkor minden bizonyjal valamelyik, e pillanatban még sötét helyiségbe fog belépni. Figyelte az épület ablakait. Két perc sem telt el, a terem fölött az egyik üvegablak mögött fény derengett. Tehát ez a tábornok szobája, villant meg Mátéban. A köté ott függött a kivilágosodó ablak mellett. A kapitány, mint a macska, kúszott felfelé az emeleti ablakig. Most, mivel az épületnek ezt az oldalát sütötte a hold, kifordítva viselte az előbb még fekete köpenyt, amelynek belső oldalát fehér vászonnal bélelte Veronika. Éppen idejében kapaszkodott meg az ablak mellett. A tábornok egy dús faragású szekrényke ajtajára fordította rá a kulcsot, majd zsebre tette. A gyertját kisé megemelve körülpillantott, és indult kifelé. Nem vette észre, hogy lába mellett a vendégszobába surrant Amália fekete kismacskája. A tábornok az ajtóban megtorpant. Visszalépett a szobába, és az ablak felé indult. Máté gyorsan lebukott a párkány alá de a tábornok csak az ablak reteszét ellenőrizte. Amikor végleg becsukódott mögötte az ajtó, Máté ismét felkapaszkodott. A holdfény csak a szobabútorajnak körvonalait sejtette. Mindenek előtt az ablakot vette szemügyre. Az ólom keretek egyike éppen a retesz mellett volt. Kiúszta törét és az üveget befogó lágy olmot a pengekemény hegyével körbevágta. Egy apró feszítéssel a kerek színes üveglap kipattant ólomágyából. A törhegye most óvatosan a retesznek feszült, és Máté is csodálkozott rajta, hogy milyen könnyen sikerült elbillentenie. Óvatosan nyitotta az ablaktáblát. Engedett. A félszárnyat kitárta, és feljebb kapaszkodva a kötélen, kis lendülettel belépett a szobába. Óvatosan maga után húzta a kötél földet érő végét. Nem lett volna tanácsos, ha egy kózhajárőr belebotlik. A törmost adús faragású szekrényke ajtaja mellé feszült. Kissé recsegett a fa. Máté nem akart zajt ütni, óvatosan dolgozott. Pityik körmester, aki ezen a napon az őrparancsnok tisztét viselte, szokásos körútját végezte a bástya falak és a palota épülete között. Az éber hatfi tudta, hogy milyen fontos vendége van a várnak, és ennek megfelelő komolysággal figyelt mindent, ami gyanús lehetett. A kapitány úgy elmerült a munkában, hogy észesen vette Amália fekete kismacskáját, amint a felhúzott kötél végét pofozgatni kezdte, majd puha ugrással a párkányon termett. Ott húzta vonta a számára furcsa játékszert. A kis szekrény felpattant, enyhenyi korgással tárolt ki az ajtócska, és Máté dobogó szívvel nyúlt a szép művű börtök után. Nyomban kivette belőle a féltve hadi haditervet. Tudta jól, milyen értéket tart a kezében. Seregek sorsa fordulhat meg azon, ha botján apánk pontosan tudja ellenfelei szándékát. Eközben észre sem vette, hogy a kismacska addig szibálta a kötelet, amíg a felhúzott kötél vég visszasiklott eredeti helyzetébe. Csak a surranásra kapta fel a fejét a kapitány. Kezében ott voltak a hadi tervek. Az összehengergetett pergameneket úgy próbálta hajtogatni, hogy az inge alá dugva, testéhez simulva kényelmesen mozoghasson velük. Ám hiába kapott volna a kötél után, mert az akkor már pityik örmester sassz szemei előtt lengedezett. Az őrmester felpillantott, és megdöbbenten látta, hogy az égből hulló kötél vége a tető sötétjébe vész. A falon végigfutó tekintete remegve tapadt a tábornok szobájának ablakára. Gondolkodás nélkül kapaszkodni kezdett fölfelé. A tábornok ablakához érve belesett a szobába. Elővette pisztolyát, és óvatosan kitárva a nyitott ablakot, félkézzel felkönnyökölt a párkányra. Máté az ablak alatt lapult. A következő pillanatban észreveszi az őrmester. Hirtelen felugrott, de az óvatos Pityik lendítette magát. A kapitány nem érte el. Egy pillanatig farkas szemet néztek egymással, aztán Pityik Mátéra fordította pisztolyát. A kapitány tőre pedig lecsapott a kötérre. Egy mozdulattal elmetszette. Az őrmester kezében zuhanás közben sült el a pisztoly. Akkor átnyekkent, hogy a szava is elakadt. A lovagteremben, amelynek ablaka alá zuhant, és amely előtt eldörrent a pisztoly, éppen ekkor mondta köszöntőjét a tábornok. Őrítem porom a győzelemre, a kurucok pusztulására, a tenkes kapitányának lefejezésére. De az utolsó szó a torkánokat. Az ablak előtt eldörrenő pisztolylövésre felkapta a fejét a vendég koszorú. Mi volt ez? Állt meg a pohára tábornok kezében. Azonnal megnézzük! Csattogott az ezredes és a tisztek élén kirohant a Amália riadozó borzongással hajolt Helénhez. Ez csak ő lehet? Kicsoda? Suttogta izgatottan Helén. A tenkes kapitánya! Az ablak alatt végre szóhoz jutott a földre zuhant őrmester. Őrség! Fegyverbe! Bömbölte elkeseredetten. Az odasietőknek izgatottan parancsolta. Két mesterlövész itt marad a tábornokúr ablakával szemben. kész puskával figyelik az ablakot. Aki megmozdul, lövitek! Az ezredes és a tisztek rohanva érkeztek az ablak alá. Mi történt, örmester? Kérdezte az ezredes. A tábornok úr szobájában van a tenkes kapitánya. Mi Vált halára az ezredes. Száguldott vissza a tábornokhoz. Bisterisz hadnagy a sarokbástjára! Bejler hadnagy a kapukhoz! szórta a parancsait rohanás közben. A tábornokot nem csiklandozta olyan gyönyörűséggel a hír, amit az ezredes jelentett, mint Helént. Most személyesen tapasztalhatja, tábornok úr! Próbált mentegetőzni a báró. Egy császári vár kellős közepén? bődült el a tábornok. Hogy őrzik ezt a várat, ezredes? Személyesen vezetem az elfogatást. A falakra háromszoros őrséget. Ezredes úr, velem jön. Eberesteyn Báró kardot rántva rohant a tábornok után. Máté minden szót hallott az ablak alatt kevergő riadalomból. Azt is látta, hogy a szemben levő falonritpek és vogeller mesterlövészek állandóan válhoz emelt fegyverrel figyelik az ablakot. A falon egy középkori pallos lógott. A szekrény mellett a tábornok úti ruhája. Ekemátia pallos keresztvasára akasztotta a köpenyt, tetejébe csapta a föveget, és az ablak alól óvatosan kidugta. Kintről egy emberi alak árnyának látszott. Két lövés dörrent egyszerre. A köpeny és a föveg nagy ordítással eltűnt az ablakból. – Lelőttem! – kiáltotta Ritpek. – Lelőttem! – kiáltotta Vogeller. Szokásuk szerint már is összevesztek, és miközben rohantak jelenteni hőstettüket, szokásuk szerint hajba kaptak. Az újabb lövések megtorpantották a tábornokot. Megállt a folyosón, és bevárta, amíg pityik őrmester vezetésével, fákjákkal, gyertyával megérkezett az őrség. Add meg magad! Zörgette meg az ajtót. Semmi válasz oda bentről. A folyosó végéről rohanva érkezett a két mesterlövész. Az ablakon át előttük, Jelentették egyszerre. Jobb lehet volna éve elfogni. Nyugodott meg a tábornok, és elővette a kulcsot, kinyitotta az ajtót. Az ablak előtt fekvő, összegubancolt köpennyel takart hullához sietett. Izgatottan hajoltak a hulla fölé. Ott tolongott az ablak körül az egész őrség. De a kuruc helyett csak ingeket, katyákat és elpiszkolódott tábornoki harisnyákat találtak. Máti az ajtó mögött lapult. Most a falról már előbb leakasztott díszkardal hirtelen leborotválta a fákják lángját. Fröccsent a fagyú, perzselt, ahová ért. Ordítottak. Ebben a zavarban kiugrott az ajtón. Ott éppen Ritpek és Vogeller gyalázta egymást. Két kemény ütés és a két mesterlövész néhány pillanatra elfelejtette, hogy éppen miért vitatkozott. Ez elegendő volt Máténak arra, hogy bezárja a kívülről bent felejtett kulcsal az ajtót, és meneküljön. Kényétni! Kényétni! Dörömbölt oda bentről a tábornok. De a magukhoz térő mesterlövészek nem teljesíthették a parancsot, mert a kapitány zsebében lapult a kulcs. A két megzavarodott labansz neki feszült az ajtónak, hogy betörje. Oda bent Picik őrmester az egyik őrkezéből kiragadta a puskát, és szétlőtte a zárat. Éppen ott, ahol a szerencsétlen Vogeller nekifeszítette az ülepét. Legutóbb járt így, és sajnálatosan ugyanezen a részén, amikor a sebesüléséből lábadozó mátét hajszolták. Fogta a vastagját, Vogeller, ordított, de túl túlharsogta a tábornok. Minden embert a falakra! Fákjával a falakra! Kivilágítani minden zugot! A labancok egymásnak adták a fákják tüzét. A tábornok és az ezredes a kápolna előtti osztogatta a parancsokat. Percek múlva minden katonájuk a falakon volt. Ünnepi kivilágításban sem lehetett szebb a vár, mint most a kapitány tiszteletére. Az ablakban Amália siránkozott. Mit mondtam neked? Ez ő! Helén úgy gyertjatartóval a kezében, ablaktól ablakig szaladgált. Micsoda vakmerőség! Óriási! A pincében Juliska már visszatette a helyére a rácsot. Csak a kapu felé jut hacki suttogta Máténak. Oda ment a legkevesebb ember. Talán el sem merik hinni, hogy valaki ott próbálkozzék. Köszönöm, Juliska, mondta a kapitány, és kilépett a boltozatos nagy kapuajba. Amikor Jakabbal a menekülés útját megbeszélték, ugyanígy tervezték. A kapuval szemben lévő háztetőkre fák közé beosontak a harcot vállaló embereik. Ott lapultak Jakab a diák és az öregsiklósi bácsi vezetésével. A pincéből kibukkanó Máté már előkészítette a hosszú karikást, amit derekára csavarva hozott magával, hogy azon ereszkedjék le. De most két rohanó alakba ütközött. Maga kicsoda? Ragadta meg az egyik. A tábornok volt. Mátéban felkacagott a kisördög, ő ragadta meg a tábornokot, és a fülébe súgta. A tenkes kapitánya! Oh! Hördült a tábornok a megrettent ezredes felé. De Máté kezében kibomlott a karikás. Fütyült a levegőben a drólt és úgy csépelte a két labanztiszt bokáját, hogy foszlott rajta a csizma. A bécsi-spanyol lovasiskola pedig és paripáj sem kapkodják különben a lábaikat, mint a két úr tette a boltozatos öreg kapu alatt. Torkukon akadt a szó a fájdalomtól, Liegni is alig tudtak, nemhogy segítségért ordítani. Egy jó pillanatban máték is a kapu bástyába. Jakab! Világosságot eloltani! harsogta. A kapu bástyán körben álltak a fák áslabancok. A bástya öblefelé felé fordultak a hangra. De a háztetőkről, a fák tetejéről sortűz roppant, és a kaput védő barbakánon a fákják lángja sorban kilobbant. Máté eközben közben a a járóra. Az újabb sortűztől félő labancok a melvédek mögött lapultak. Kettő feldugta a fejét a közéjük toppanó idegen emberre, de akkor átkapott a tábornok szobájában kölcsönvet karddal, hogy ordítani sem volt érkezésük. Eken Máté a korlátvasra hurkolta a karikást, és átvetette magát az egyik lőrés fölött. Lesiklott a mélybe, elrugaszkodott a faltól, és a felvonóhíd árkának másik oldalára huppant. A háztetőkről, a fák koronáiból a tűzkerességüket átélő parasztok fegyvere ropogott. Néhány perc múlva boldogan ölelték egymást. Megvan a haditerv! Jakab! Azonnal indulunk botján táborából, kiáltotta a kapitány. Köszönöm a segítséget, emberek! A lovak a malomszögleténél várták őket. Odabent a várban a lovak gótikus évei visszhangozták a tábornok ordítását. Ezredes! Ezért önt felel! Ha nem szerzi vissza a haditervet, bíróság elé kerül! Báró Ebelstein Egbert nem válaszolt. Ami itt történt ezen az estén, az a tábornoknak is a fejébe kerülhet.